Ba, sartze, garai uh, untan, uh, aika elduen eskualduntzea aipatzen uh, dugu gaukkoan, Mikel Esklamadon, Aekako Ipaje Eskualegiko Koordinatzailea, gurekin goizuntan, uh, gure ihatiko usta itzeko, estudioetatik egunan, Mikel. Egunan, matit. Beraz, gauza kasta benetik azteko zerutik abiatzen den pertsona bat, Aekan zoma demora egiten da eskualdun. Uh, dependitzen du, uh, behar ezaugaji hain hitz, behar dependitzen du, bere motivazio zen lehenik. Eta gero ze formula hartzen duen, behar ezekak eskaintzen ditu formula hain hitz, beraz, hori, posibli da, bost sa juhtez ikastera edo 6 labete zere. Beraz bon, dependitzen du. Zerg da gehien um, ibiltzen den formula edo gehien erabiltzen dena? Ba, ezagunena da betiko gau eskoleetan ibiltzen dena, beraz uh, gauetan eta hori da, uh, bializ edo behine batzutan ere bakarik. Beraz hori hastean uh, bializ bizpailu hor du, aldi hori um, gauez, hori da ezagunena, baina gero ere goizez eta gertxaleez, erre posibile da, hori uh, da ezagunena, horrein artea, hori uh, ekin fanbatua egina arika, hori mm. gero eh, jamezala bat dira beste, beste formula batzu orain. Eta beste formula horiek, dira gehien bat, langilean, eh, formatzialen inguruan lanekoten horretan? Oh, hori da, bada, bada hori. Hori, deitzen duguna asede, beraz eh, ahlo publikoko langilak eludira eh, lan denboran eta aukikasten dute Euskara. Agen lanari lotuan eta guzti, eta, eta gero badugu beste formakuntza bat orain da hitzen duguna 6 atxe, gure artean baina hori da, da lau eta sortzi labete harteko formakuntza trinko bat, pixkat uh, egoaldean egiten den edo ikastaldietan egiten den uh, formakuntza trinkoa bezala, egunan zazpio hor du, hastan hori tamabost hor du, kasik hori kurtsu eta horrela ikasten bai, da biziki-biziki fite bai. Mm -hmm. e, gaur egun, sartzeko zenbakiak e, zitu baina e, jaskoak aipatzen baditugu, zenbat e, pertsona ibiltzen e, da formakuntza desberdinetan? Hau, oh, rotarat, e, gira mila, mila bosteun e, ikasle. Gutsi gora bera? Mila bostean ikasle, beraz Mila oh, bostean eldu e, ikasten dutenak Euskaraz, edo Euskara hmm. ikasten dutenak. E, Egia da, sartzeuntan eskoletan adibidez, e, aujak aipatzen bali maditugu, zehaskak laumila ikasleen e, eina pasatu duela, saile elebidunak ere ezkerta eskuin ari dira bidehkatzen eta ajakasta ukaiten. Elduen aldetik, elduen eskualduntziaren aldetik, emendatze bat senditzen da, gisartako jauzi bat senditzen da, edo faltadasek baito ino? Jauzi ez dakit, baina bauktero ala ere ikusten nugu gerozta eldu, ge gehiago, eldu direla ikastera euskara. Hori xe urda, eta beha ah, hortengo ez dakit, ikusiko, gari gira epskatzen bakiak ikusten, horrenik uh, izena maten gau eskola guztietan, nahiz eta batzuko... Uh, Orripea ba, pasaden, baina la, ere mm -hmm. segitzen la, gau eskoletara eskole joaiten izena maiteko. Beraz, hor guk segitzen ditugu izan emateak ikusteko zertan den, baina badirodi ere, urtero uh, uh, bezala, ba, orti kibidiko direla berrein piskat gehiago ere. Mm -hmm. Nola ikusten duzu, berreitaik hor jauzi bat zinezko eh, erabaki eh, pol, ez da politikoa edo gizartaren erabaki bat, zenta? Eh, Gizakte eskualdun bat haets bain badugu eta ekak ere hori du, ba, gehiago behar litzateke. Beti beti gehiago hori bat igu zaktan den gure gure hizkuntza euskara eta hori bere, bere salbatzeko eta hori jendegiago hitz egin asko dola euskara. Beraz, hori, e, be, ari gira ari gira lanean eh hortan ez bakarrik hutsak baina ere bon, politikoki eta hori mm -hmm. ere aeka ari da lanean euskalduntzen helduan euskalduntzaren arlua ere berriz ikusteko eta hori idekiago edo retsago ikusteko alduan zatik astea Beraz, uh, hor, ari gira. Ari bai, bai gurekaren klika dela kogekin haukten eta bestain bat ekintzekin. Uh, zekin. Mm -hmm. Sagtzen honetan, behitasun bat zu izanen dira, ipatzen aldira? Uh, Berretasun handi-handirik ez uh, da momentukot, gotz, uh, aeka, aeka barnean, eh? gero horri ya, uh, urtero baitugu gure barndeko jonkak eta eta guzti, beraz bu, aurten badakigu formakuntzaren erreforma alatuko dela, eta horrekin hainbat alaketa ekarriko dituela formakuntza zentroai, aeka bezala, beraz bu, gu hori landu beharko dugu. Hori uh, bi txeriteko hori jendak hori zailago izan den izan den baita CPF eta DIF de la Coawek uh, mobilizatza euskarai uh, ikasteko baina bestna bestnasa zabarra zaber hita shun andi andirik uh, aikaren grona mm. <laughs> Es, eh, zera jendachtearen eskoalduntzea, gero aipatzen balin badugu hori eh, lujaldean zehak, beraz, Baixenabaje, Lapurdi eta Siberuan, badira gune batzu nahi zenituzketenak etokizunean, eh, behar bada indagtu edo leku batzuetan eh, gau eskola batzu sortu edo? Hori uh, ba, gero, baitu baitugu gure gure gau eskolak, eh, gau egungo amatbos bat eh, gau eskolak edo eskaltegiak, E, Eta gero hori askotan begiratzen dugu izen ematen arabera Adibidea zaktukut Sibiruko adibidea gau eskola magulen dugu Baina ikasle, zortzi, emak bat ikasle dira tagatzetik edo beste egibatetatik Ba hox klase bat idekitzan txatuko gira horretarazten dugu beti goa ah, ekarren lema dela zu, uh, zununa eka hemen beraz bechange and chatengira hori ikaslengana joaitea talbe zain hurbili zaitea harengandik. Geroa euska gaue eskola baten idiki txarte joaiteko hori barko da jendeainitz. Eta <tose> badira gune batzu pizka bat hutsak direnak edo hutsak zaketorra hola zure bat edo eskola bat. ari jaiteko hola eskola aturri aturri bazter hauek lan dezetarala mm -hmm. nesetaruntz. Inun ezena irxe-irxea eh, baina gero ah, buruz ez dut sinest skole chat basamurturik dolakoa. Eh, eh, basa mm -hmm. eh sartzeuntarako informazio praktiko batzu edo emaitekoak eh, zeitasun batzu orain interesatu diren batzuak? Ba hori, hori atzakor enigsak balik dirila, isena maiteko eta eh, klasak hasiko dira irrelaren 90an hastelenez. Uh, orten, bukatzeko ekainari ditsuan, eta bori, ba urbiltzea, eta ba, naiz eta informazioaren bila izan bakarrik. Hori, gure gana eto orteza, eta ikustea zeformula eskaintzen dugun, eta hori, ikustea nor giren. Ederki, ba, gomita zabalduko dugu beraz, e, entzulei edo entzuleen inguruko egi, ara, e, ba. aekaren, e, ateak zabalik direla. Mikel Esklamado, eska gurekin izanik e, goizuntan. Ba, Pasa egun hon, eta besta dibatak te? Zoyere. Ta sartze hon.